Ото, думаю, несу я все у шафу. Як-не-як, -як, то мозіль наш. А складала все. І свічки, і хусточки для вінків, і перев'язки на руку, і тюлі, простині, і наволочки. Сорочку собі вишила, та усю чорне, у густе та чорне. По столи зробила, бутухлях не хотіла би навіки, щоби мене ховали. Хустку Михайлині з Канади сестра прислала, то я у неї за дві пенсії купила – коли та хустка ще дві старі пенсії коштувала. А тепер на дві мої пенсії хіба, щоби тороки до тої хустки купила. Е, що згадувати. Все я вискладала дочку тоді до смерти, навіть склала на поману погарчики. От і пам'ятаєш стакани гранчасті, по двісті штук на себе і двісті на діда в ящички склала. Знаєш, скільки то у селі на поминки ходить? А ще думаю, як який рік би не був, а народ наплачеться, то їсти хоче. Ну, а за поману кожному погарик, свічечку і калачик треба дати. Треба дати? Треба. То вже по тому років десь через 10 чи 15 Тонця виміняла Гранчаки на горнятка, бо каже, встидно буде. Усі вже давно горнятка дають за поману, а ми, каже, що старосвітські погарі людям на осуд дамо. А коли умер Данило, а умер він з суботи на неділю. І не було труни, Данилиха прийшла до нас зичити. То ми позичили дідову, а заодно Данилиха взяла й стакани. Потом вона нам цілу зиму за стакани молоко носила, коли у нас корова тільна була. Але, скажу тобі, дочко, від Данила вернули труну коротшу і вущу, так що, Боронь Боже, чого мій дідо був би не помістився в неї? Точно тиснула би йому в плечі, та й ноги мусів би згинати. Ти ж помниш, який мій господар плечистий був. «А що було з першою труною?» – питаю Юстину. «Як що було?» «Поклали головиху у труну, та й без пану ця поховали сердечно. бися казало свят-свят. А до місяця головишній чоловік зробив другу та й віддав нам пофарбовано. А потім, коли вже можна було, взяли пану ця, та й запечатали гріб головисі, а її чоловік неділя в неділю цілий рік служби наймав».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 а він ту скрипку із рук так і не випустив. І скрипку її поховали. А жив так бідно, що не було у чому ховати. Тоді додав оту коротку труну. А фіцик старший потім з кимось договорився, то зробили вже людську. Аккурат у ріст мого дідика труну вернули. Я тобі, дочко, скажу, що то є велике діло,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 а коли ми женилися, то я свого відговорила, бо дуже багато звірини гинуло від кулі. А часом, як лихо поцілять, то що в житті олені мучилися, як сукровицею сходили, поки дух спускали? Дід мій мене послухав, а сава до смерти полював і так, і інак, і на козуль, і на бабинський запах.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 Ну, то розказую тобі, що умер Сава, а байкині ні уже не було, то ховали його старші онуки. Сироти, яку гризоту мали, труна була добрізька. Але як зачало ввечері тіло гнати та гнати, а до ранку уже так вигнало, що мусили кришку забивати. А воно жене та й жене, сукровиця з-під кришки капає, сморід у хаті стоїть. Фамілія плаче, сусіди кажуть ховати, три панутці відспівують а воно не помагає. І залізу під труну клали, і ноги перев'язували. Хто що знав, то казав, і то робили. А не помогло покойному. Другим помагало, а йому ні. То так зранку другої днини й поховали, як якогось Жидюка. Пречбися казало. Оповідали, що навіть з гробу сукровиця точилася. А все, дочко, ота охота. То вбита звірина ще довго кров'ю з сави виходила. Це кажу тобі, і аби ти це знала. Живе, навіть коли воно звірена, все-таки живе, і жити хоче. І навіть за скривжену звірену гріх маємо, має. а що вже казати за людину. Боже, який мені розум Господь дав, що я свого діда відмовила оленів бити. Тоді дек мій лежав у тронуці, як ангелик файний.